А тепер слухай ось про що. Микола Потоцький повинен дізнатися про розгром свого авангарду і загибель сина якнайшвидше. Ми могли б послати до Черкас будь-якого польського жовніра. Проте сам розумієш, що у війську коронного гетьмана нам треба мати свою людину. І не звичайну собі, а таку, що могла б нас повідомляти завжди вчасно. Тоді був пан Хмелецький, зіткнув Яник, а тепер... теж хтось знайдеться. Іде вже ти до самого Потоцького. Розкажеш йому, як героїчно бився його син, як помирав, де поховали. Розжалиш його. Одне слово, треба зуміти здобути його довіру. А прич того, запам'ятай... Серед пахолків Потоцького є козак Саміло Зарудний. Він довго служить гетьману, проте рідного краю не забув. Важко сказати, які сили мав на той час коронний гетьман Микола Потоцький. Одні джерела переконують, що в нього було лише п'ять тисяч чоловік. Три тисячі жовнірів і дві тисячі охочих шляхтичів та ще якесь там число челяді. Інші називають двадцять тисяч чоловік і понад сорок гармат. З його військо стояло південніше від Чигирина, десь за сто чотирнадцять кілометрів від Жовтих вод. Брак звісток від сина, упевнював коронного гетьмана, що той успішно розвиває наступ на бундівників. І не сьогодні-завтра повідомить батька про знищення їхнього кубла. Тим часом хлопські заколоти множили щонедень. На кресах дедалі частіше спалахували заграви над панськими садибами. І Микола Потоцький вирішив відійти назад, щоб суворою рукою утихомирити свавільників, відновити на волості порядок. 4 травня... Він був уже в Чигирині. Тут нарешті до нього привели перших розвідників з півдня. Вони повідомили, що від княжих байраків доноситься безперервний гуркіт. Напевне, там точиться великий бій. — Завдадуть там хлопам перцю! — бундючно вигукнув гетьман, підкручуючи вуса. Знатимуть, як зводити руку на своїх благодійників. Скоріше глянути б. Як той гершт хмельницький корчитиметься на дибі? Як клигатиме він на ешефот? Не чекаючи звісток про закінчення битви, коронний гетьман повів військо через Боровицю на Черкаси. Тут він зупинився ненадовго на спочинок. 9 травня Потоцькому доповіли про прибуття посланця від сина Стефана. «Нарешті!» — заплещали старечі гетьманові очі. — Ми можемо пана Мартини відсвяткувати першу звитягу. Польний гетьман Мартин Калиновський, який щойно зайшов у світлицю, молодцювато розправив плечі. — Так що ж повідав посол пана Стефана? — поцікавився він. — Зараз почуємо пана Мартини. Потуцький заплескав долоні. Джура відчинив двері, через поріг переступив і впав навколішки запорошений, обшарпаний, змарнілий жовнір. — Милостивий пане, великий гетьмане, — простогнав він, — я, я примчав з-під жовтих вод. — Як звати тебе, хлопче? — підвівся Потоцький з фотеля і задибав до вкляклого жовніра тлумлячи у собі лисе перечуття. — Яник Грибовський, милостивий пане, похвально-похвально, гарне ім'я, встань, Яне, не личить посланцеві мого сина валятись на підлозі. Вставай, хлопче. Яник звівся на неслухняні ноги, втомлено захитався. — О, та ти ж ледве на ногах стоїш, Яне, — у голосі коронного гетьмана чулась тривога. — Присядь тоді на сілець, присядь. Пан польний гетьман не подивує, він теж воїн. І Яник притулився на краєчку сільця, звів перелякані очі на Потоцько, закліпав брудними повіками. — То де ж реляція мого Стефана пробій? І Яник знову плюхнув на підлогу, залепетав. Нема милостивий, пане, пане гетьмане. Як то нема? спокморнів Микола Потоцький. Нема серед живих пана Стефана. Старий гетьман поточився, хопився тремтячою рукою за спинку фотеля. П Помер. «Пан Стефан, від тяжких поранень! Я сам поховав його!» «Поховав?» Затіпались посинілі губи Гетьмана, заволоклися сльозами висвіли очі. «Поховав, милостивий пане, на краю чорного яру під Горобиною!» «А решта ж як?» – наблизився до Яника – Мартин Калиновський. Загинули милостиві пане або полоні в Криму, вординців? Санта Марія, а пан Шемберг у полоні милостиві пани. Один я тільки вирвався. Поховав, простогнав старий Потоцький. Пан Стефан. Осмілів трохи Яник, бився як Лев. Йому пропонували скласти зброю і вийти з оточення. Казали капітулювати, а він, милоставий пане великий гетьмане, як вірний син вітчизни, відкидав усі ті незгідні пропозиції.